Vei meidät sanomaan, joka toi esille viestin viemisen tärkeyden. Ja siinä, siinä myöskin korosettiin sitä, että mä tahdon viestin viedä ja näyttää taivaan tietä. Kaikille niille, jotka eivät ole vielä sisällä. Niin kuin monesti huomasin, huomaamme, kun luemme raamattua, niin muun mm. muassa Paavali osoitti hyvin selkeästi sen, että hänen tahtonsa on saattaa niin monta kuin mahdollista Jumalan yhteyteen. Ja se tapahtuu vain siinä lähtökohdassa, mistä täällä eilen puhuttiin, että Jumalan rakkaus, Jeesuksen rakastuminen, salaminen, sydämen asia. Siltä pohjalta. Meillä on eilen täällä ruotsalainen ilta, niin on yleensä lauantait on, ja huomasin sen hyvin selvästi, että, että kun rukouksella, Ja paastolla avataan tietä, niin Jumala pääsee hyvin voimakkaasti ilmestymään. Erittäin vapaa Jumalan hengen valtaama tilaisuus. Lähetystilaisuudesta, kun, nyt, kun ollaan tässä lähetystilaisuudessa, niin mä luen ihan muutaman jakeen tästä raamatusta. Apostolien tekojen 16. luku, sen kymmenestä jakeesta taikka ydeksänestä siitä alkaen pari kolme jaetta eteenpäin. Paavali näki yöllä näy. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala on kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Olet varmasti tämän raamatun jakeen lukenut monta kertaa, en tiedä mihin kohtaan tässä olet pysähtynyt. Vai oletko pysähtynyt mihinkään, mutta kuitenkin meistä jokainen tämän on lukenut. Se, millä Paavali rohkeasti totteli tätä näkyä, on erittäin hieno asia. Heti kun hän oli nähnyt tämän näyn, hän alkoi tehdä valmisteluoperaatiota ja lähteä liikkeelle. Ja se, mikä Paavalia hänen elämässään kiehtoi, oli tietenkin tämä, että hän... Aivan kuin haistoi siinä tilanteessa jotain sellaista. Jumala lähettää tekemään jotakin, mistä on hyötyä Jumalan taivaaseen. Ja niin kuin he saapuvat sinne, sitten, niin siellä hän odottaa heti välittömästi ihmisiä. Muun muassa Lyydia-niminen purppuran myyjä Työtiran kaupungista. Sanotaan raamatussa, Jumalaa pelkääväinen nainen saa ohjeet. Paavalilta hänen opetuksensa kautta, ja niin hänen tiensä menee johtaa kasteelle ja ei koko perhekunnan, kuin Raamattu kertoo. Ja paljon muita asioita tapahtui siellä. Tärkeintä oli se, että kuulijaisuus sitä ääntä kohtaan varmistui ja vahvistui, tai näkyä kohtaan hänen sisimmässään, että hän totteli Jumalan ääntä, Jumalan ohjausta. Tässä monesti meillä on varmasti jokaisen kohdalla se kipuuluja ja kamppailu, millä tavalla päästä eteenpäin. Uskaltaako ottaa askeleen rapun ylöspäin, tai uskaltaako mennä siitä ovesta läpi, ja näin poispäin. Ja muistakaa, jokainen lähetystyöntekijä on käynyt omat kipuulunsa läpi siinä, että milloin minä olen sillä paikalla, milloin minä lähden sinne, milloin minä menen sinne, mistä Jumala puhui. Sen on hyvä, että me kannamme rukouksin ja taustalla tuemme Herran avulla pyhän hengen vaikuttamana kaikkia lähetystyöntekijöitä myös, että he pystyvät rohkeasti astumaan Jumalan tahdon mukaisiin askeliin. Tänään meillä on mahdollisuus kuulla Japanista asioita. Meistä varmaan monikaan ei ole käynyt Japanissa. Tästä on joku prosetti kaksi ehkä käynyt. Muutamat on käynyt, mutta kuitenkin me kuulemme nyt sitten, mitä Japanin työhön sisältyy. Voittoja, joskus tappioita, vaikeuksia ja hyviä hetkiä. Mutta pääasia on se, että kaikissa niissä hetkissä Jumalan ojennettu käsi on ollut apuna. Pyydetään siunausta tähän meidän lähetystapahtumaamme. lähetys Jumalan palvelukseen ja rukkukäynyn yhdessä rukoille kiittämään herraa. Tässä on esirukous jätetty sisaren puolesta. Yöllä on suuri tuska. Eli jolla. Se on niin yksi 1 varmasti jolla on suuri tuska. Siis lähetys e, e, esirukous sisarien puolesta jolla on suuri tuska. Martinilla on käsi murtunut kahdesta kohtaa. Aina Suomessa on saatto hoidossa syöpä, kaksi rukouspyyntöä, hätähuutoa. Ja sitten muistaisitte minua rukouksin on raskasta henkisesti uskon sisko. Viedään nämä rukoukset Jumalalle tiettäväksi. Nämä herra, herrahan nämä jo tavallaan tietää, kun ne on kirjoitettu näihin papereille. Mutta yhdessä me kannamme nyt ne Jumalan kasvoinen. Ja viemme ne, niin kuin Raamattu sanoo, kantakaa yhdessä toinen toistenne kuormia. Me täytätte Kristuksen laaja. me yhdessä, me nousemme oikein ylös nyt. Ja me huudamme Jumalan puoleen nämä sydämestä, nämä ajatukset ja asiat tässä alkuhetkessä. Eli tämä sisar, jolla on suuri tuska, Martinin käsi ja tämä sisar, tai Taina Suomessa syövässä ja henkisesti raskas elämä. uskon sisään. Nämä rukousaiheet menemät tänään nyt tässä hetkessä Jeesukselle. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, sinä rakastat näitä ystäviä jokaista. Sinä näet heidän tuskansa, hätähuutonsa, vaikeutensa. Sinä haluat ilmestyä näiden rukousaiheiden kohdalla. Sinä haluat Jumalan vastata näissä. Sinä haluat kohdata näitä henkilöitä. Ja me odotamme Jumalan kansana Seurakuntana kiitosaihetta, että näissä tapahtuu Jumalan käden kosketus. Jeesus, sinä olet todellisuutta, vaikka me monesti olemme huomanneet senkin asian, että me emme ole saaneet vastautta heti, kun on pyydetty. Silti se ei tee sinun voimaasi mitättömäksi, eikä tee sinun olemassa oloasi olemattomaksi. Herra, sinä elät, sinä toimit ja sinä vastaat ajallaan kullekin. Sinä annat meidän kokea, että sinä elät, sinä annat voiman. Sinä voitelet, sinä autat, autat yli meitä monien eri vaikeuksien, kunnes saamme niistä voiton. Ja kiitos Jeesusta. Nämä rukouspyynnöt. Jeesus auta tuota pientä poikaa, jolla on käsi murtunut. Auta tätä syöpähoidossa syöpä olevaa sisarta tai taina henkilöä. Anna hänen kokea lohdutusvoima ylhäältä tulevan Jumalan voiman kautta. Auta tässä henkisessä tilanteessa ja tässä suuressa tuskassa, Herra, kosketa heitä yksilötasolla niin voimallisesti, että me ikään kuin yhtäkkiä näemme, meillähän on suuri Jumala, joka toimii. Kiitos Jeesus, että nämä asiat on nyt sinun lävistettyjen käsiesi hyvässä huolenpidossa. Jeesuksen nimessä, Amen. Istoka alkaa hyvä. Jatkamme tästä nyt parilla lähetyskirjeelle. Anna-Liisa tulee lukemaan meille muutamat lähetystiedotteet.